Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fialajános. János Mehet? Mehet? Mondom mehet? Hát a beszélgetés Ki Ment a fejedből ez azt jelenti, hogy ennyi fontos dolog van, hogy kiment a fejedből? Egyszer annyi minden van ugye, amit el kellett intézni, kicsit sok volt, sűrű volt, még a hétvége is ezzel telt. Úgyhogy most éppen kávét főztem és megpróbáltam rendezni a napomat. Na jó, de itt vagyok. De azért ennek van jelentősége, ha nem is hiúsági. Rózsa Péterrel beszélgettek, tennap ugye szóba került az, hogy a Fuga Rádióról lesz-e szó, vagy rólad, és én azt mondtam, akkor tényleg nem tudom, mit mondtam, de most, amikor fölhívtalak, akkor egyértelműen eldöntöttem, hogy rólad szól, és természetesen a Fuga Rádióról. Beleértve, hogy mondtad, hogy kor üzleti tárgyalásod van, amiről az az eszembe, hogy amikor a tv 3 megszűnt, én arról csináltam egy ennyit, Beszéltem egy nézővel, aki majdnem sírt, amikor Hardi Mihály elbúcsúzott tőle, az a műsort megelőzően, a műsor felvételét megelőzően talán egy órával volt, a műsor kezdete előtt pedig három órával, mert hogy ugye ez rögzítve, 9 óra felé volt, ez egy próbálkozás volt különböző emberekkel beszélgettem, a műsor ugye 12-kor kezdődött, és valami alapzajt hallottam mögötte, és kérdeztem, hogy mi az mondta a TV2, mondtam, hogy hát elég gyorsan magát a. TV3 megszínésé, mondta Fiala úr, valamit nézni kell. Azt kérdezem tőled, nem azt, hogy milyen üzleti tárgyalásra mész, hanem azt, hogy a te életedben az, hogy legyen TV, rádió vagy bármi, amivel pénzt lehet keresni, az valójában mennyire fontos részint családfenntartásilag részint azért, ahogy a mókus rág mert neki nő a foga, és ezért állandóan rágnia kell, hogy koptassa és ennek megfelelően az emberben van egy munkakészet, de ezt te tudod jobban elmondani a vonalban Rózsa Péter Ö, Úgy szoktam viccesen mondani hogy beszédkészeresen születtem szinte, úgyhogy teljesen szükségszerű volt hogy valahol a média világába fogok kikötni és főleg a mókus szindróma, amit mondtál, az ott dolgozik az emberben. Az ilyenkor külön választom mindig azt, hogy vannak olyan szakok, amikor az ember abból tud megélni, amit monomániás szeret csinálni. Te is abba a típusba tartozol, aki ezt a keresi szerintem. Én is, viszont kényszerülem tudomásul, ez ugye a rendszerváltás után bekövetkező, nagy hullámzások, amelyek a médiában voltak, megtanítottak rá, hogy vannak időszakok, amikor meg kell élni a családnak, a gyerekeknek, nekünk, ehhez pénzt kell keresni, és nem mindig adódik meg, hogy azzal keresem a pénzt, amit tudok, amihez értek, és amit szeretek csinálni. Ez, Itt álljunk meg egy pillanatra. Igen. Ha bár nyilvánvalóan, hogy érzelmileg most másféleképpen vagy motivált, mint én, abban többé-kevésbé megegyezhetünk, ugye Péter hogy a te vagy az én történetem, de most a te történeted a fontos, az egy evolúciós történet. Mert annak idején, amikor mi találkoztunk a rádióban, akkor te egy olyan főemlős voltál, aki egyáltalán nem gondolta azt, hogy neki egyébként olyan végtagot kell növesztenie, olyan csápokkal kell rendelkeznie, amivel egyébként a közszolgálaton kívül is megkeresi a kenyerét, magyarul életben marad. Ez így igaz. Amikor találkoztunk, én ezt a 80-as évek közepére teszem, ha jól emlékszem rá. Igen. És nem fordult meg a fejemben, hogy mi ez a fogalom sem, hogy köszönöm. Akkor azt légy mesélde el nekem, hogy ez a csápod, ez a végtagod, vagy nevezzük bárminek. Mikor és hogyan kezdett fejlődni? Ez a 1991-ben ültem a pagodában. Szilágy Jancsi leült mellém, széles vigyorra azt mondta. Véter, te most mit csinálsz? Hát, hogy mit készülök egy műsorra, csinálom ezt, meg Nem ezt kérdeztem. Mit csinálsz a jövődér? Hát Teljesen olyan atyai uh, hangzásként így, uh, hatott rám az egész, mondat mondom, hogy mi az Istenként csinálom? Hát, a munkámat csinálom. a nem vagy normális. Nézd ide, kinyitotta a táskát és kivett egy számlak tömböt, azt mondja, én BT vagyok, és önálló vállalkozó és néztem a számból a könyvét. mondom, miért kell nekik? Elnézést, 91-ben már volt BT, csak kérdezte, nem Hát, akkor nem tudom, akkor ezek ez 91 vagy 92... Jó, jó rendben van, tehát kiított az, igen. Kellett, mert a BT-re már emlékszem, akkor, akkor az azdapálja a dolgot, hogy mikor volt már BT, a elsők között volt, aki kiváltott igen. a vállalkozói formát, és akkor nem elkezdtem gondolkodni, hogy a Szilágyi János arra készül, hogy nincs helye majd esetleg ott, ahol ő neki, mint főámlősnek, hogy a szavaidat használjam. És miért kell erre így készülni, miközben a média háború zajlott? És akkor rájöttem, hogy nem vagyok normális. Igazad van a Szilágyinak. És onnantól kezdve, először csak egy ilyen elméleti megfontolásból, de hát aztán hamarosan gyakorlatilag megfontolások vezettek tovább, amikor jól kicsaptak minket a televízióból már, meg a rádióból, és akkor komolyan kellett vállalkozóként nem Akkor az a periódus néó néhány évig azzal telt el, hogy persze a média világában jöttem, mentem én is, mint a kollégáim nagy része. Jó, de ez egy fontos dolog, ezt létszeres meséld el, hogy mint számlakönyvvel rendelkező főemlős milyen területről szerezted a vadászsákmányodat? A média világából a szóvalzott kapcsolataimban. Én ezt értem, de ha elmesélhető, mik voltak ezek a munkák? Az első szakszervezeti választások idején, amikor megalakultak a különböző szakszervezetek ürületes kampány volt ugye? és ennek a kampánynak a részeként kapta megbizatásokat a filmkészítésére, készítésére, emberek fölkészítésére, a kommunikáció. Téged kerestek, te kerested őket? Engem kerestek, érdekes volt, engem kerestek, és ez jó volt. Ez Amikor volt. kerestek, és megvolt a megkeresés tárgya, mennyiben befolyásolt téged az, hogy bár nem biztos, hogy találtak volna nálad jobb szakembert, korábban nem foglalkoztál ilyennel, így a szó jó értelmében, ha nem vagyok félrejthető, hályok kovács volta. Teljessége. Amikor az első ilyen kampányfilmet kellett csinálni, akkor leültem, és ö, ö, azt keresgettem a szakkönyvekben, egyebekben, hogy ezt a nyugati, fejlett média világban ennek milyen eszközei és egyebek voltak. Ez az első film, amit elkészítettem, az egyébként nem egy szakszervezeti kampányfilm volt, hanem egy amerikai egészségügyi vállalkozás első magyarországi próbálkozásának a PR filmje volt, az arculati filmje volt, és ö, hát azt ö, éreztem és láttam, és ö, a, a, amennyire volt alkalmam különböző, cég arcolati filmeket megnézni, hát leloptam az összes formai megoldást, stopper órával ültünk a Montirozóban, hogy minél, egy percben minél több. Mennyire volt ez érzé. idegen? Idegen volt. Ez egy nagyon furcsa érzés volt. Idegen érzés volt. Ezzel együtt megszeretted, megszere megszere, és ami legalább ilyen lényeges, vagy ennél lényegesebb, beletanultál. Beletanultam, de nem szerettem meg. A beletanulás az iskolában történt, vagy a gyakorlatban? Nem, nem, a gyakorlatban. A gyakorlatban. Abszolút a gyakorlatban. Én arra emlékszem, és ez ebben a másodpercben jutott az eszembe, de ha rosszul emlékszem, légy szíves Javicski, te neked volt valamilyen relatív magas megbizatásod, vagy legalábbis ö, valami, te is ott tanítottál a havas ö, főiskoláján, ugye jól emlékszem? Igen, igen, igen. És amikor én oda kerültem, akkor ez csak analógia, megkerestelek téged azzal, hogy adsz -e nekem valami silabuszt, ami alapján az ember tanterve gyárt, és te vagy küldtél nekem valamilyen papírt, vagy sem, de a dolog lényege az volt, hogy a gyakorlat számít, te nekem hosszú silabuszt nem tudsz biztosítani, mint hogy neked sem biztosított akkor az iskola vezetése. Így is volt, igen. Végül is volt. Az, az a tervet tudtam neked küldeni, ami 8-10 pontból át, hogy körülbelül mi azok a csomópontok, pontok, amik mentén lehet a diákokkal haladni. Neked akkor nem volt egy hiányérzeted abból adódóan, hogy neked se adtak olyan silabuszt, mint amilyen silabuszt én se kaptam tőled, így aztán a szónak jó értelmében szinte minden területen Ahova betettük a lábunkat, és ami nem a magyar rádió volt, bár lehet, hogy ott is úgy kezdődött, hályok kovácsok voltunk. És hát akkor vissza kéne majd térni a rádióhoz, hogy ott hogyan kezdődött, hogy ez mennyiben volt minőségileg más, mint amiről eddig beszéltünk. Akkor most melyik kérdésre van. Előbb, előbb vegyük az utána való életet, és aztán visszamegyünk a rádióba. Nekem végighiány érzetem volt, és van ma már a Szegedi Tudományegyetemen, tanítok a VTK, a Média Tudományi Tanszékén televíziós gyakorlati foglalkozásokat vezetek, illetve van egy kilenc órás előadásom, a Televíziós Alapismeretek címmel, elég sok könyvet össze-vissza hozzá, változatlanul nincs hozzá, kérdikönyv változatlanul, de nem is ezt várják el. Fianos, a diákokat nem érdekli. A diákokat azt értekli, hogy itt egy mameluk ezzel tudjuk, valami, valami sejtünk róla, hogy valamikor sokat tévézett. Na mutassa meg, hogy ezt hogy kell csinálni. Sokkal jobban érdekli őket, mint sem, hogy elmeséljem azt, hogy a fényhatások miként érvényesülnek az ártérben. Igen, de hát ez alapján olyan is vagy, vagy én is lehetek olyan, mint egy partizán, akit felmutatnak egy történelem úrán, hogy ilyenek voltak a csapájevék. <síns> Igen. <síns> Annak idején neked milyen végzettséged van? Műszaki Egyetem mérnök, gépész mérnök. Vagy. Hogyan sodrottál a rádióba? Vagy hogyan kerültél a rádióba? Na az egyetemen. Egyetemen. Hosszú a történet, hogy miért műszaki egyetemre mentem, ez bizonyos kényszer volt, nem oda akartam, a József az tudom akartam tovább tanulni, de akkor ezen nem volt módom, különböző okok miatt, és akkor egy év kihagyás után idejöttem, mert műszaki előképzettségem volt, és ez kisújból meg lehetett csinálni az első három évét, és aztán nagyon jó volt. Nekem kellett egy diploma ahhoz, hogy újságíró legyek, annak idején emlékszel a rendszer az volt, hogy ha jól emlékszem, még a 60 évek elején megszüntették az ELT-en az újságíróképzést, Magyarországon nem volt ennek felsőfokú intézménye, úgy lehetett bekerülni, hogy vagy pártvonalon valakit benyomtak, és akkor elvégezhette a Bálint György újságíróiskolát. Vagy volt egy diplomája, egy évig gyakornokoskodhatott, és utána el kellett végezni a bálint iskolát. Na, én ezt az utóbbi csináltam. Én már azok közé tartoztam, ide az utóbbi nem vonatkozott. Ja, az jó. Te mikor végezted el ezt az iskolat? 79-ben. 79. Igen, hát én később kerültem oda, igen, ez valószínűleg ebben van az egyetem után, Tehát az egyetem alatt cikkeket írtam, megjelent írásom akkor a kritika folyóiratban, az életi, nem az is sőadom, akkor még de akkor az akkori, akkori magyar hírlapban jelent írásom egy-két helyen, na, ja, meg a magyar ifjúságba Kovács Zoli adott le párcáimat, és a hely, az egyetemnek volt önálló zárváncó rádiója, abban dolgoztam, és egyébként pedig az egyetemi lapnak, az egyetemi újságnak a kutyássobatát vezettem, dicsek felé adták nekem, aki mikor végzett előttem, én kaptam meg a rovatvezetést. Tehát ez egy elég professzionális újságírói millió volt az egyetemen, ott többen foglalkoztak már ezzel. Profi újságírók irányítással dolgoztunk, és a friss diplomával a hónom alatt el nem nem újságírónak, ami nem volt egy. Nem lesz ez hosszú, elmondhatom. Kénytelen eszek meghallgatni, a ha kell, figyelek. Ha nem kell, csak mondom, milyen kort éltünk. De helyes, fogja hajrá. Be, Bevezették akkor a kötelező pályázati rendszert. Ami azt jelentette, az a is, amitől reszketnek az egyetemisták, akkor az úgy festett, hogy egyetemi végzettséggel nem helyezkedhettél el akárhol, csak a szakmádnak megfelelően kiírt, Ályázatra. Tehát én, én vegyipari gépészmérnökként végeztem. Nekem a következő lehetőség. Budapesti vegyi művek által kiírt kellett volna néznem, vagy valamilyen vegyi kombináltnál kiírt ebben az azban 79-ben, 68-ban végzett gépészménői karon végzett hallgató részére színű. Én egyiket se akartam, viszont akkor hol fogok elhelyezkedni? Újságírónak sem mehettem el, mert ott is csak tájazatok alapján lehetett, viszont az összes újságíró státuszra tudományegyetemi végzettséget szabtak meg a pályázatok. szóval bementem a hírlakiadó vállathoz, a személyzeti osztályon fogadottak a frosztályvezető, és azt mondta, hogy sajnos így nem tudsz fölvenni, pedig látja, hogy rengeteg írásom jelent meg, mert minden isten haragja. De akkor azt csináltam, hogy elkeseredte, mint az állat, és a János, barátom, aki akkor már újságíró volt, hogy apukám gyere, megűrült egy állása egy világlapnál, úgy hívták, hogy légi közlekedés, mert a Vánca Pista itt hagyta a szerkesztőséget. Kimentem Ferihegyre, ott volt egy babályos kis szerkesztőség, egy a szerkesztősége, és a nevű főszerkesztő azt mondta, hogy ez a szemét Vánca itt hagyott minket, akkor még Váncsának nem volt ugye neve. És itt van egy státusz, téged, ide felvennélek, mert láttam, hogy megkaptam az írásaidat, hogy jól csinálok. És akkor felhívta a személyzeti osztályt, és azt mondta, hogy itt van egy faszi, az a baj, hogy gépészmérnek. Erre azt mondja a személyzet is neki, jaj, de jó, mert akartam neki ügyleni, találtunk egy olyan pályázatot, ami gépészmérnöknek van kihívva, ez az egyetlen egy a mégy ból Tehát az Isten úgy akart, hogy újságíró így teszteni. Igen, az én esetemben ugye bár ez nem ide vezetett, ugye ugyanez a pályázati rendszer volt, de az úgy működött, hogy amennyiben az ember három helyet megpályázott, és egyik helyen se vették fel akkor az ember szabadult a pályázat kényszerétől, de az én utam az ennél hosszabb volt. Azt kérdezem tőled, hogy mikor érezted magad idegenebbül, amikor elkezdtél üzletemberként viselkedni a 90-es évek után, vagy ott Ferihegyen, ahol azért egy olyan helyre kerültél, és amihez lehet, hogy hozzászoktál hónapok után, de ami az első napokban, hetekben azért nem lehetett könnyű. Ott éreztem idegenebbül magam Ferihegyen. Tehát egy intézményrendszert éreztem magam körül, nem ismertem a viszonyatot egy egyetemről kikerülve, hogy tök szabadon azt csináltam majdnem, amit akartam. Azt kerestem, hogy itt most mi az Isten van? Itt meg kell valaminek felelni? Vagy ez hogy van? Most az ember ír, és akkor hát elkezdtem írni, és akkor kezdődtek a szokásokról a főszerkezmények. Péter kémet, ez nagyon jó ez az írás, de ugye nem gondolod komolyan, hogy ez megjelen. Jó, de akkor miért nem Tehát kerestem a cölököket volt. Azt mondom, mert nekem szíves, hogy végül is a nagy barlangokból, ha ezek a nagy barlangok vagy nagy fészkek, mint Magyar Rádió, Magyar Televízió, mikor kerültél ki utoljára? 2011. október. Az a Magyar Televízió volt? Igen, onnan rúgtak ki. Akkor már nem volt műsorod, vagy akkor még volt műsorod előtte? Volt, volt. Még futott, még mondíroztuk azokat a is műsoraimet. De volt, volt. 2011 után egészen mostanáig volt-e az a leghosszabb periódus az életedben, amikor úgy kellett magadról gondoskodni, hogy úgy kellett megtalálni az avarban a makkot, ahogy korábban nem kellett, mert a magyar televízióban lehetséges, hogy nem volt csodálatos az élet, de azt a megélhetést biztosította, amit nem neked kellett az avar között megtalálnod. Hát csak az, akkor az utolsó ha, hat évben biztosítottam, mert azt megelőzően én 11 évi én dolgoztam, a, akár a rádióban, akár a televízióban. Vagy egy ez akkor mettől meddig volt? 93-ban rúgtak ki, a nagy-nagy-nagy hullámban, és onnantól kezdve én nem voltam többet státuszba 2006-ig. A periódus, ebben a periódusban, mint szellemi szabad foglalkozású, ami akkor már nem létezett, akkor mi volt ennek a neve? Vállalkozó. Vállalkozó, vállalkozó ami ugye ugyanaz volt, mintha olajra szőkítettél volna, épp úgy voltál vállalkozó, mint újságíró, legfeljebb a, ez a szám, amit fel kellett írni, az volt más. Mire vállalkoztál? Tudom, ez egy hosszú idő, de mégis hogy alakult az akkor élet? Nekem az volt a szerencsém, hogy én kaptam egy muníciót Szalai Zsoltól, aki a Havas Henrikkel együtt még a 90. évek elején kommunikációs tréningeket csinált. Vészint az üzleti élet szereplőinek, de inkább politikusoknak, és meghívtak engem ide segédriporternek. És nagyon sokat tanultam tőlük, később lábra álltam, és kialakítottam egy saját tréning sziséma rendszert, többféle kommunikációs tréninget csináltam, gyakorlatilag a mai napig is csinálom. És ez onnantól kezdve végig megmaradt, mint egy háttérüzletág. Attól függ, mennyi időn volt, hogyha nem volt. Mi sérül, alapján találnak rád? A... Mi alapján találnak, találtak rád? Vannak ügynökségek, amelyeknek a partnereinek sokat dolgoztam. Dolgozok, és ezek az ügynökségek, ha nálunk van ilyen tréningrendelés, akkor számítanak rám. Ne... milyen mérvű elfoglaltságot biztosít? teljesen hektikus. Van olyan, hogy hónapokig egy darab sincs, aztán van, hogy egy hónapban Erre annak a családnak, amit most el kell, hogy tartsál, az eltartás alkalmas-e vagy sem? Nem, nem, alkalmas. nem alkalmas. Soha nem tudod annyi puffer keletkezni pénzben, hogy, hogy, hogy biztonsággal kivárjam. Hogy pénzről még lesz szó, de ezen kívül mást is csináltál ebben a tizenvalahány évben. Mi volt még? Sok minden. Voltam piát tanácsadó, voltam uh, PR ügynökségnél rendesen. De magában a médiában? Közvetlenül? Közvetlenül? Hát, a, amikor éppen nem rúgtak ki, akkor hol rádióztam, uh, hol meg televízióztam. Ez attól függ, hogy mikor, melyik. Jó, hát most akkor nagyjából 93 és 2005 között mi mindent csináltál a médiában? Hol? Mi mindent csináltál 93 és 2005 között a médiában? Hát 93 után ö, ö, egy ideig semmit, illetve hát volt egy nagyon szép vállalkozásunk, amikor ott hagytuk a televíziót a hangis alatt, ugye hát ott hagytuk, hát nem tehettünk mást, akkor a TV2-t a régi TV2-t, a napzártársat. Na, az volt tulajdonképpen az első nagyvágás igazából. Na, akkor a Bornádám barátom kollégámmal együtt mi... Egy vállalkozói csoport meghívására fölállítottunk egy televíziós vállalkozást, amely teljesen független és önálló volt az Ártás Értékforgalmi Bank volt mögötte, és elhatároztuk, hogy a Berlusconi féle televíziós társaság módjára akkor még nem voltak szabad referenciák Magyarországon, de voltak kábeltelevíziók. Elkezdünk gyártani egy önálló televíziós műsorsorozatot. Ez azt jelentett, hogy napi 4 órás összefüggő műsorsorozatot állítottuk, ezt a másoltuk, szerződtünk a különböző kábel -tévékkel, és motoros futárok kivitték, a műsorunkat a kávé-televíziós állomásoknak, amelyekkel volt egy szerződésünk, hogy minden nap ugyanabban a pillanatban indítják el az adást. Tehát úgy tűnt, mintha ezek tévé állomás lenne. Ez egy nagyon klassz vállalkozás volt, sokan dolgoztak benne, Ákosnak volt önálló műsora benne, például meg most sorolhatnám. És ez egy éven keresztül a magyar média háború kellős közepén, amikor az Antal kormánynak ez nagyon nem tetszett, ez a történet. És akkor ez egy virtüli média vállalkozás. Ott reggeltől ezzel foglalkoztunk a Pasaréti műteremben, a Magyarország első Napfényes napfénytetős filmműtermében dolgoztunk. Mindenkitől függetlenül szakmailag, ez tényleg csodálatos volt, nagyon nehéz körülmények között, de eljutott a cég ez a Telesztem részvénytársaság volt, hogy egy holland nagy médiabefektetővel szerződésre akart kötni, elő volt készítve a szerződés, ki is utaztak a cég képviselői, amikor egy furcsa dolog történt, ez akkor regnáló kormány fejének egyik közeli hozzátartozója, aki nemzetközi joggal foglalkozott, megjelent a szerződés kötő partnerek egyik fórumán, ott valami történt, és a holland fél elállt a szerződést, hogy mi meg Nekem ráment az autóm, a lakásom, és a kollégáimnak hasonló nagyságrendű egzisztenciája, és akkor egy picit ott ültem egy albérletben, és néztem magam elé. Ez egy jó pillanat volt. És akkor egyszer bementem vissza a rádióba, ez már akkor a választás le is ment, és ültem a pagodában, és treccsörend a telefon, döncike, e fölkiáltott, hogy engem keres valaki, oda mentem, ki a Márványi Péter vagyok, te mit csinálsz a pagodában a jó itt neki? Hát hol vagy? Nem látlak Hát mondom, nincs munka itt, azonnal gyere, és elkezdtem krónikázni újra. És visszatértem a krónikához, akkor megint otthon voltam. Azt kérdezem tőled, én arra emlékszem, hogy amikor indultak a kereskedelmi televíziók, akkor az ennyiben veled is beszélgettem arról, hogy mit kell ilyenkor csinálni, lehet-e szabadságra menni, vagy sem... Hogy mit válaszoltál konkrétan, azt elvitte már a cica, meg az emlékezet, de dolgoztál-e te 96-97, de inkább 97 és egészen még mostanáig kereskedelmi rádióban, kereskedelmi televízióban? Nem. Miért? Nem. Nem. nem, nem vagyok az az alkat, nem is pályáztam rá, nem is hívtak, soha nem hívtak, őszintén mondom, és ez engem nem is bántott, mert nekem nem jutott eszembe, hogy a kereskedelmi televíziózásba menjek, nem érdekel. Ennél politikusabb alkat voltam, tehát én mindig arra álltam, hogy visszatérhetek a politikai újságíráshoz, akár vitamin akár hírműsorok készítéséhez, egyetlen egyszer aztán sikerült is a pályán vége felé, és ezeken nagyon-nagyon öröm volt, mert ott éreztem újra megint otthon magam, ez minden olyan régen történt, éppen ben amikor Baló György azt mondta, hogy itt van ez a 221 színű műsort, minden héten csináljuk, nagyon sok munkámban mellette kell egy váltó gyerek. És akkor vele váltva majd egy évig ezt a műsort csinálhattam, amit rettenetesen éreztem, aztán gyorsan megszüntették. De miért vagy a kereskedelem? Te nem akartad őket, vagy ő nem akart téged? Nem, kölcsönösen szerintem, tehát soha nem került rá sor, és nem vágytam rá. Nem hívtak, egyetlen egy szerkesztős is soha nem hívott, nem gondolt rá, hogy én nála legyek, akármelyik televíziós Én nem adtam be pályázatot, színopszis, színopszisokat, nem érdekelt. Ö, érdekes, tehát én megtapattam, hogy engem valamilyen módon mindenképpen... Jó, rövidesen folytatjuk, de arra válaszoljál létezős, hogy hány éves vagy? 62. Azt mondjad meg nekem, létszíves, hogy a pénz mennyiben fontos, mert neked is enni kell, és még másoknak, is, a mások azok hányan vannak, és milyen korúak? 12-13, két fiú, a feleségem és én. A nagy nagyfiam, aki elveszítette a munkáját most 39 éves, a, nyomda, a grafikai világból a piac kinyomta őket és az unokám, aki 7 éves, azért egymás kevés kell fognunk. <gül> Mert Neked a szó klasszikus értelmében tartalékod van-e? Egy büdös búznyák nincsen. Ez biztos az én hibám nehéz erről beszélni. Nem, nem, nem, most nem, ne, nem, kész, nincs tudomás, nem, nem kezdtem nincs. el ezt firtatni. Azt kérdezem tőled, hogy... Uh, uh, az, hogy dolgozza, ha te nem dolgozol, akkor az a négyes egység, amelyet leírtál, és amelyik a közvetlen négyes egység, és kiegészül továbbiakkal nagyobbik gyerek unoka, megszenvedik ennek a pénznek a hiányát, vagy ez ennél súlyosabb? Hát egyelőre csak megszenved. Nem, nem, nem, azt nem. Én, egy, én, egy, én, egy, én egy hipotetikus esetet mondok. Amennyiben te nem kereső vagy, az mennyire súlyos helyzetet állít elő, mondjuk három vagy négy hónap után? De az dráma drámait. Akkor már csak egy lakás marad, amit értékesíteni lehetne. De az, hogy te közben egy év tevékenységet folytatsz... Jó, akkor azt kérdezem, ugye most a Fuga Rádió került ki a szóképletes értelmében a sejhajod alól. Mi az, ami egyébként hány helyre számlázol? Ne mondjál összegeket, ne mondjál helyeket. Azt mondjad meg, hogy hány helyre, és ez a megélhetésedet, ha tízesnek vesszük, mennyire biztosítja? Egy helyre van egy fix, és ez euh, hármas. Magyarul az a hetes, ami kiesik, az három hónapon belül tragikus következményekkel járna. Igen. Jó, akkor Köszön. 9 óra után néhány percel, amikor visszahívlak, nagyjából 4, úgyhogy ahogy szokták mondani a kereskedelmi tévében, rádióban nagyon messzire nem menjél. E, kezdjük el a Fuga Rádiót, és nézzük meg annak a történetét. Oké, okay, köszönöm. köszönöm szépen. És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. Oké. Okay. Akik a... nem tudták, mert nem mondtam a beszélgetés végén, Rózsa Péterrel beszélgetek. Fuga Rádió. Stoeta. mi ez? Mi volt ez? <síns> Ö... a óta a küzd a fenntartónk. Nem, nem, nem, nem, nem tartunk itt. Az elején vagyunk. Mi ez? Wow, Az egy gyönyörű történet. Dutott Laci meghívta a Porthaliszene rádiójában, rádiójába, hogy hetente egy órát, ha van kedvem. Hát miért nem lett volna? Totálisan a voltak. Az nap. egy internet rádió volt akkor? Ez egy internet rádió, ma is napig is működik. 80 évek zenevilágát, a Béthócz korszakának zenevilágában. Ez egy nagyon-nagyon helyes vállalkozás. Hárman csinálják, egy őhű és engem is meghívott, még voltunk ott néhányan, Fodor Jani is volt ott, de nem is tudom, Ilágy Jöncit hívta be, de minden azt, ezt nem Dombovári, Gabi, stb. Az akkor, hogy a a televízióban, akkor azért azt hozzátartozik, tartozik, és mond, napra pontosan, egy évig voltam totálisan nélkül. Ez nagyon furcsa időszak volt, megszűnt, örülöttem minden, elcsendesült, emberek elfordultak. Hányat írunk? 2011-et. És ezt hogyan élted túl? Ez, ez, ez, ez szörnyű volt. Ez szörnyű volt. Ezt nem mondom el. Mindegy. Mindenkinek van az túlőzési technikái. Nem kellett koporcsút növeszteni, de majdnem, de megoldottam. Amikor azt mondod, hogy ezt nem mondod el, akkor ez azt jelenti, hogy ott olyan dolgok voltak, amelyeket nem szeretném én magadnak se felidézni. Nem, nem szeretném. Sem a, sem a mentális részét, sem az anyagi, fizikai részét nem szeretném kifogatni. Magyarul az a kérdés, amit én az előbb feltettem neked, az egy rossz kérdés volt, vagy hazudtál, amikor válaszoltál, hiszen volt már periódus, ahol három hónapnál tovább valamilyen módon az avarkösti magból megéltél. Ö, mondjuk azt, hogy feléltem valamit, amit nem szabadott volna, jó? Jó, rendben van, nem kérdezek többet. Jó. Tehát most ott vagyunk 2011 végén, vagy 2012-ben? 2011 végén vagyunk, és én a póptaliszt dolgozgatok heti egy órát, hogy, hogy, hogy edzésbe maradjak, ez nekem fontos volt, jó volt meg, hogy az ember bejön a mikrofon mögé, rögtön embernek érzi magát. Ezt ismered. Ezt ismered. Igen. E és akkor Ránki Júlia volt egyszer a vendégem. Aki... De azért Péter, azban egyezünk meg, hogy ez egy Istenverése, tehát hogy az ember ezt úgy szokja meg... Igen, ezt most nem folytatom. Igen, értem. Elnézést, ne haragudjál, de hadd kérdezzek valamit, ami egy ilyen szocializmusban való kérdés. Te egyébként, ha szocializmus lenne, akkor most, ha kiváltságos lennél, akkor a nyugdíjadon kívül dolgoznál, de bárhogy is nézzük, nyugdíjas lennél. A -a, igen, igen, nyugdíjas lennék, igen. Mindaz, amit te végdolgoztál a közszolgálatban, a számodra jelen pillanatban, nem vagyok tisztában a játékszabályokkal elnézést, lehetnél-e nyugdíjas, és ha igen, szörnyű a szó, beleértve, hogy aki nem hal meg az előbb utóbb az lesz, vagy nem, és mennyi lenne a nyugdíjad, vagy ez hogyan van most konkrétan rád nézve? Uh, a... Várj egy pillanat, lehetnél nyugdíjas? Elvileg egyébként lehetné, várjál, a mostani szabály szerint még nem. Ja. Oké. Okay. Tisztában vagy azzal, hogy mennyi lesz a nyugdíjad majd x év múlva? Fogalmam sincsen, de azt tudom, hogy ez a 13 év, amit szabadvállalkozóként töltöttem el. Hozzám körülbelül hasonlóan 1 millió ember van Magyarországon, feléltük a nyugdíjunkat, hiszen minimálbéren voltunk végig, hogy egyáltalán maradjon a vállalkozás. Ami azt jelenti, hogy az a járólik befizetés 13 éven keresztül gyakorlatilag a nulla. Tehát az alapnyugdíjat. Az előtte lévő korszak nagy része a szocializmusnak abban az időszakában. Te hány forinttal kezdtél a rádióba? Emlékszel rá? Arra nem, de arra emlékszem, hogy amikor eljöttem, akkor bűdült összeget kerestem. Én 2000-ben, azt hiszem benne voltam a rádió tíz legjobb kereső emberében, 700 ezer forintot kerestem. Hátja okay, Jó, hát ebben ugye az volt benne, hogy benne volt az ennyi, ami ugye napról lett fizetve, és viszonylag gyorsan teljesítette az ember a normáját. Volt egy relatíve közép-alati fizetése, mondja abból adódott, hogy valamikor vezető voltam, de az ugye akkor valami 150 vagy 180 ezer forint volt, tehát a fizetésemnek a harmadát nem tette ki, az ennyit tette ki, és természetesen a kalipszó. Igen, igen, igen, igen. A kalipszó jelentősége az egy tízes skálán tízes volt. Azt kérdezem tőled, Péter, és aztán rohanunk a fugába. Rossz a kérdés, de nem tudom jobban föltenni, és tudom nagyon jól, hogy te egy férfi vagy, aki hiú, és ugyanilyen férfi vagyok. Én is, és hiú vagyok. Azt kérdezem tőled, hogy látod magad egyébként a nem létező szocializmusban nyugdíjasként? Nem. Nem. Abszolút nem. De érted a kérdést? Igen. Jó. Menjünk tovább. Fugarádio. 2011 vége. Vége? Tehát ott vagyunk 2011 végén, egy általad le ért, de borzasztó állapotú Rózsa Pétert látunk. Igen, igen, igen. igen. Hát mondjuk itt, itt, itt gyorsan húzzunk ki két hónapot egy ilyen könnyű kis klinikai időszakot, amit akkor nem csináltam sok mindent egy ágyon fekve, és akkor utána elkezdtem felépülni és újra poktarisztnya rádió, és akkor beléztem 12-be, mert, mert ott jött az első pillanat, amikor a fuga rádió gondolata megért. <gül> Ezt gyorsan elmeséljem. Ugye a Vétó a rádiója, óván elkezdtem nézni a digitális média jövőjét, így már nem tankönybszerűen, hanem akkor ott ültem a pult előtt, néztem a Facebook oldatna a reakciókat, az interaktív részét, a dolognak, és végig gondoltam, hogy nyilván ez lesz a jövő, hát ezzelé megy minden, ez nyilvánvaló, de akkor ezt hogy lehetne jól kihasználni? Segyült a szerencse ránki Júlia képében, aki a, éppen behívtam, mert Bécsből érkezett a szociálmára, díjkiosztóján volt, mint minden évben, és mesélt erről a nagyon érdekes pályázatról neked. És akkor utána vége volt a Mislának, és elkezdtünk beszélgetni, és nézett a Júlia is, aki hát a, egy közszolgálati tulok, tehát nem fog megharagudni, hogy ő is egy idős a <coughs> magyar közszolgálata. És nézte ezt internetrádiót is, és húzogatta a száját, hogy hát és akkor ez mire jó. Csak hogy ugye elkezdtem neki mondani, egy víziót felvázolni, hogy ez milyen lesz, amikor a könnyű elérhetőség a mobil technikák segítségével ezer és ezer rádió közül lehet választani, meg televízió közül lehet választani. Az ember nem lesz a viltányhoz kötve. Akkor néz meg programot. Tehát, hogy tartalomszolgáltatóvá válik a média, és az emberek szabadon válogatnak, és az az igazi verseny, és mondom, ez óriási. Majd elhívod hogy volna egy társaság, amelyiknek valószínűleg ez a rádió nagyon kéne. Egy ilyen rádió nagyon kéne, és ez nem más, mint a budapesti építészkamara. A lényeg az, hogy rátaláltam a, a, a megvalósítás lehetőségére, mert az építészek akkor megfogalmazták, hogy szeretnének kilépni a szakmai körből, és az a nyilvánosság, amit a sajtó nekik biztosít kevés, Szeretnének magukról többet megmutatni a nagy közösségnek, hogy mi az, hogy építészet. Ez nem abból áll, hogy jön valaki, rajzol valamit, és akkor ott felépítenek egy kubust. Hanem ez egy komplex, milyen organikus mérnöki és művészeti És, és Azt mondtam nekik, hogy gyerekek, ezt tényleg borzasztó egyszerű. Veszünk három darab kütyüt, bejelentjük a doménnevet, fölállítunk egy mini és csinálunk egy műsorstruktúrát nektek. És akkor Tőskeferit meghívtuk, mert ketten keresen voltunk a Julival, és elkezdtünk műsorstruktúrában gondolkodni, tervezgetni, tervezgetni. <coughs> és egy műszaki gurú, aki a popcorn is műszakilag működtette, egy Grozmany Gábor nevű fantasztikus ember, aki ennek a média, ennek a digitális világnak az abszolút tudója, jött a segítségünkre, és azt mondtam, hogy mennyi pénz van erre, a kamera mondott egy összeget, azt mondja, hogy ebből összeadok egy rádióadót. 12 csatornával, a külső közvetítési lehetőségek, és mennyetek csináljátok. És 2012. Október 1-én az építészet világzatján megszólalt a rádió. Na most kezdődik valami, ami, ami egy csodálatos történet volt, és nem hajlandó akkor sem befeketíteni, ha a vége az, hogy szinte egyik másikra arra ébredtem, hogy azonnal abba kell hagyni. Ez a rádió profilját tekintve milyen rádió volt? Ez egy építészet és a kapcsolódó művészeti ágak, ami azért csodálatos, hát az, nem minden kapcsolódik az építéshez. Ugye hát a kéfejacsi ez ügyben nem egy rossz uh, uh, csatlakozási pont, hiszen több mint egy hónapja megy itt Marton László távolodónak az a műsora, amely eredetiben a Fugarádióban Rádióban hangzott el, és itt pedig uh, az ismétlése hangzott el, amely egyébként azt hiszem kedden vagy szerdánként volt 6 és hét óra között. Hány embert foglalkoztattál, Péter? Akik a műsorok előállításával foglalkoztak, azok, most mondok egy számot, de akkor megérdek, hogy kicsit számoljak jó, mert azt mondja, hogy az a három négy. Hát, 12 ember, aki effektív műsor előállít. Hát, ez, hány, ez hány óra műsort jelentett egy nap? Változó volt, mert ugye a digitális rendszerben folyamatosan adod a tartalmat, az élős sáv része az délelőtt tízkor kezdődött, és az este, úgy ahogy a távolodó műsora is olyan óra körül volt vége, Hétkor. ebben váltakoztak. Egyébként zene szólt? Nem, nem, soha nem szólt. Öööö, zene csak, ööö, hogy ne, zene. Hát Egyébként ismétlések voltak benne. Mindig ismételtünk, még éjjel is, éjjel az egész napi műsor folyamat újra megismételtünk. A digitális... Ki volt a hallgató? Tehát ott az a lényeg, hogy... Ki volt a hallgató, Péter? Ki volt a hallgató? Hát a, a, a visszajelzések alapján elég egyértelműen bemérhető volt. Iskolázott, többnyire felsőfokú végzettségű kultúrafogyasztó réteg. A szakmán, az építészeken kívül, a civilek köréből abszolút a kultúrafogyasztó. Az a mameluk réteg, amelyik annak idején megszokta, hogy bekapcsolja a rádiót és a televíziót, és abban széles skálán... Hány évesek? Ö, mondom, mert van egy volt egy, egy nagyon határozott egyetemista korums hallgatói körünk. nevezetesen hat helyen van Magyarországon építészettel, vagy építészettel kapcsolatos képzés. Ez a hat campus hallgatói és tanárai körében azt mondhatom, hogy a Fugarádió egy alapvetően népszerű naponta hallgatott dolog volt, kollégiumokban ki volt hangosítva. Sőt, volt olyan információm, hogy a budapesti műszakéleten építészéleti karán az egyik talszéken minden alkalommal ki volt hangosítva, szólt. Tehát voltak 20 éveseink, és a és, és teljes szórás. Férfiak vagy nők inkább? Ez hát érdekes, mert inkább férfiak. Azt kérdezem tőled, hogy az internet adta lehetőségek okán mennyi volt a legnagyobb hallgatói tömeg egy időben? 5760, 20 ezerig bírta volna az internetkapacitás, hogyha egy időben 20 megközelíti, akkor kipukkan. Ettől nem kell tartani, mert az internetet nem így hallgatják. De az 5760 így is nagyon sok, ezt csak azért kérdezem tőled, mert amikor én kerestem, akkor legalábbis azon az oldalon, amit az én hangmérnököm használt, nem lehetett ezt látni, ez egy auditált honlap volt-e, vagy egy auditált szám volt-e, hiszen az én ismereteimben mindig a Klassz FM volt az első, 12-13 ezer hallgatóval, és aztán talán a Klubrádió következett, de nem biztos, hogy nem a kosut Rádió, és nem mások, valahol a felével, magyarul, hogyha a Fuga Rádió egy auditált számmal rendelkezett volna, akkor ezzel a számmal benne lett volna az első ötben. Igen, de ezt külön kell választani. Azok a rádiók, amelyek frekvencián sugároznak és eleve ismertek, nyilván azoknak az internet szolgáltatás egy kellemes plusz, és az ismertségüket megteremtette a sugárzó programjuk. Egy internetes rádió egy csak. Így... Igen, ezen az auditált oldalon vegyesen voltak. Azt kérdezem, hogy ez egy auditált szám volt-e? Igen, Németországban vannak a szervereink, és a német szolgáltatótól kellett mindig lekérni. Ez nagyon sok pénzbe került volna, tehát ezt nem tudtuk rendszeresen csinálni. Kétszer kértük le, a Rosgonyi Gábor ezt kétszer kérte le, és az, az egy, egyik alkalommal ez az 5700 valamennyi volt. Voltak-e hirdetők? Egyébként, egyébként az átlagos hallgatottságot úgy lehet mérni, ennek van egy elmélet, nem tudom ismere, de úgy hívják, hogy hosszú farok elmélet, bármennyire szexi semmi köze hozzá, arról van szó, hogy az interneten, a rádiók és televíziók nézettségét, hallgatottságát úgy mérik az ügynökségen, hogy egy hosszú periódus alatt egy hét, egy hónap hány rákattintás volt. Tehát itt nincs... És akkor így... így mennyi jött ki? És prime, illetve nincs prime. És Tehát. így mennyi jött ki? Így a napi hallgatottság az úgy nézett ki, hogy ezres nagyszerben de a legutolsó mérésem az január első hete, ami handikettes, mert mindenki halára gabálta itt a magát, hogy a szilveszter utáni héten még nem igazi az élet. Azon a héten az összhallgatottság 12.600 valamennyi volt. Volt-e politikai irányoltság a műsornak? Nem. Azt kérdezem Minden A politikát nyersen és direktben célzatosan politikai szándékú műsornak... Maga az alapító atya beleszólt-e a műsor struktúrába, vagy az egyes műsorok létezésébe? Nem szólt bele nagyjából mekkora összeggel rendelkeztél, vagy erre nem akarsz válaszolni? Nincs jobb rá válaszolni, hiszen ezt fenntartotta a Budapesti építészeti kamara, akkor én nem nincs jogom ezt kiadni. Oké, okay, rendben Te van. A... Minden... Te voltál a főnök? A... Te voltál a főnök? A rádiónak, igen. Ezért fizetést kapta? Nem. Én produceri megbízási szerződésem volt, kaptam egy adott összeget a fenntartott, és abból az összegből kellett fenntartalom a rádiót, és kellett törekednem reklámra Volt-e bevételed a rádió rendelkezésére álló pénzéből? Igen. Azt kérdezem tőled, mi történt? Azt történt, hogy az utolsó negyed évre sikerült elérni, nézd, hat hónap kell, hogy beágyazódjon valamennyire egy ilyen csöpnyi is médium, mint ez volt a magyar kulturális kínálatba a hatodik hónap körül, Lassan az ismertségünk bizonyos körökben olyan volt, hogy már nem kellett magyarázkodnom, hogy hát tudja ez a Fuga Radio olyan, hogy ahova mentem különböző támogatásokért, ott már ismertek. Elindult egy tárgyalássorozat, több céggel, meg egy ügynökséggel, felálltunk a múlt év utolsó negyedévére, októbertől számítom, igazán elindult a reklámozás nálunk augusztusban, de októbertől szépen jöttek a megrendeléseink, <gül> gyakorlatilag az újporszor egyedébe betermeltünk egy elég, már a mi méreteinkhez képest egy elég jelentős összeget, és mindenki nagyon optimistán tekintette az új év felé, törjön a nap, kírják a kulturális pályázatokat, a fuga, mint országban egyedülálló kulturális intézmény a maga profiljával, mint az elmúlt években mindig van a számított, hogy a kül különböző uh, erre a fenntartó. Uh, intézményeknél kiír pályázatokon ilyen olyan összegeket nyer, és hát akkor majd az közben működünk. Mm -hmm. A elején jött egy idegzuhanj, 12 darab pályázatból a fenntartom, egy darabot nem nyert meg. Némi politikai ízt vértünk fölfezesni a dolog mögött, de ezt ki nem mondható, hogy már is visszavontam, mert ez egy van, abszolút van. abnormális ország, és azt láttuk, hogy a kulturális tevékenységekre szánt összegek csatornázási rendszere jelentősen megváltozott. A térképet átrajzolták, lezártak csatornákat, és újakat nyitottak. És mi egy szigeten vagyunk, ahogy kezd kiszáradni. Innentől kezdve az volt a kérdés, hogy egyáltalán hogy lehet fennmaradni. Én a rádióval az évi reklámszerződésekről tárgyaltam a partnereimmel. De hát ugye minden olyan komoly nehézségek vannak, ezek a reklám szerződések most, most íródnak alá, éppen most február végén, március elején. Történt egy másik dolog, amiről nincs jobban beszélni, az a Építész kamara ügye, hogy ott sem mennek a dolgok anyagilag jól, gyakorlatilag az a szakma rettenetesen mélyválságba kerül. Ez csak úgy a közönségnek, hogy amikor azt olvassák, hogy micsoda fantasztikus dolog, hogy Magyarország, jól teljesítés, például az építőiparban megmozdult valami, és jönnek a beruházások, és megnyílt az Európai Uniós új ciklus, és most dől majd a pénz, és mindent. Ebből, ezen a papír szinten igaz, a gyakorlati életben egy büdös szó nem igaz, semmi nem áramlik abba a kreatív szférába, ahol hihetetlen tehetséges emberek hihetetlen dolgokat tudnának építeni. És akkor jött az a pillanat, amikor azt mondtuk, egymásra néztünk, Tudjuk, hogy az április végéig lesz egyáltalán egy fillét, hogy valamiből működik. Hát itt vannak költségek, ki kell fizetni a billanyszámlákat, a internetszámlákat, a szerverhasználati díjat, tehát rengeteg minden. És azt láttuk, hogy egy adósságspirálban vagyunk, az én munkatársaimat sem tudom kifizetni még erre az évre, és a Fentartónak meg önmagára nem maradt pénze, nem, mert nem, nem hogy erre a rádióra. És akkor azt mondta, hogy itt most ez a piac, én most... Ő vállalkozó vagyok, mert vállalkozó szerződéssel csinálom. Lehetesedésből és szívből vihetnénk tovább a rádiót. Csak minden hónapban több százezer forintos tartozást halmozok föl azoknak az embereknek, akiknek nem tudom kifizetni a munkáját. És abba kellett hagyni, János. Abba kell hagyni, mert meghalsz. Belehalsz. Behetek a börtönbe. Ez a döntés mikor született? Csütörtökön éjjel. Múlt, múlt héten. Magyarul, hogy te döntöttél így. Igen, én. Nem tehetek mást. Innentől kezdve a, a családommal ö, szemben követnék el egy bűnt, elsősorban, ha úgy dolgoznék tovább lelkesedésből, mert imádom és szeretem, és szerintem egy jó brand volt, hogy közben kitettem maga vannak, hogy jön a Nem csak te jutottal erre a sorsra, nem tudom, hogy De. mi volt a neve a Supermannek, az Origóval való együttműködésében lévő rádióval, amely egy ideig szólt, amelyhez én Mülner Dóra révén kapcsolódtam, és amely tudtommal már nem üzemel, vagy nem abban a formában. Ehm, és hát van a Pacsirta Rádió, ehm, amely egészen más profilú, és amely eleve meghirdette azt, hogy meddig tart. Igen, igen, igen. Az egy kampányrádió, igen. És ingyen csinálja mindenki. Ami nem pálya. Nem, nem pálya. Nem pálya. Szép dolog, de nem pálya. Mit gondolsz te erről a szegmensről? Ez miről szól ezer rádióknak a kudarca, vagy legalábbis az, hogy nem virulensek? Nem, ez nem a rádiókról szól. Erről az egész kulturális szféráról szól. szó szóval, róla. Ez... Eltarthatta-e volna a Fuga Rádiót a hallgatósága, és ezt azért kérdezem, mert a Keife Jáncsi hallgatósága ezügyben, akiket én ezügyben ismerek, több mint nagyvonalú volt az elmúlt több mint egy évben, de a hallgatókra való támaszkodás az közel 11 éves az én esetemben. Lehetett volna -e a hallgatókra támaszkodni, vagy ezzel a lehetőséggel nem akartál élni? Ez nem jutott eszembe, mert uh, akkor ezt mint szisztémát kellett volna alkalmazni az első pillanatról kezdve, és lehet, hogy felépíthető ez az amerikai rendszer, hogy a hallgatók előfizetéssel támogatják, és te igyeksz megfelelni, hogy a jövőben is előfizessenek, és megfelelő kampányokat csinál az ember, de nem erre épült a dolog, nem erre épült, arra épült, hogy a fenntartónak van annyi pénze, hogy az alapösszeget a rádió, működésére biztosítja, és a rádió pedig képes és bebizonyította, hogy képes volt némi vetámmerétellel mérsékelni ezt a ráfordítást. Ez hosszú működő működőképes lett volna egy normális országban. Az igazi csalódás, hogy a pályázatokra nem kaptál pénzt, az igazi csalódás? Nem én, nem én, nem én, nem én. Nem. A fuga pályázott, a Budapesti építészeti központ, mint minden évben ugyanazoknál a elosztó helyeken kiírt pályázatokra, képzőménészeti programra, kortázenei programra, kiállítási programokra, építészeti népszerűsítési programokra, és külön a rádiós programmal készítettem én egy pályázatot, és azt is beadtuk. És amikor aztán szembesült a fuga vezetés... Én azt kérdezem tőled, hogy ez volt-e az igazi csalódás, hogy alapvetően az, hogy ez a hajó elsüllyedt, azt te mivel magyarázod? Persze, hogy megmagyaráztam a teljes pénzügyi el lehetetlenülést De ami a piacról szól, ami az országról szól, vagy te azt mondtad, hogy az országról szól. Természetesen arról szól, hogy nincs civil erő, hogy nincs ö, működési lehetőséged, ö, lassan ott tartunk, mint a szociális rendszerben, az állami csöcsöktől kell függeni. Ilyen-olyan módon, de mindenképpen csak az állami pénzekből tud maradni. Miután Minket... szűk időnk van fél tízig, és neked dolgod van, így aztán nem terjeszkedhetünk túl. Ez a rádioműsor alapvetően róla szólt, és ezen belül a Fuga Rádióról is. Ma 2014, március talán harmadika van, első volt szombaton, igen, akkor talán harmadika van. Mi a pálya, Rózsa Péter? Van egy munkám, ami... A tízes a hármaszt hozza, megyek a hetes keresni mindazőrűt. Hát most ebben a például más nincs. Tudom, hogy lényegtelen a kérdés, én mégis magamtól ezt kell, hogy kérdezzem. Milyen a hangulat, milyen az érzelmi koeficiens, ahogy most elindulsz március legelején munkát találni? Nagyon rossz állapotban vagyok, ilyenkor nem szokott sikerülni semmi, bennem dolgozik az egész elmúlt másfél év. A kudarc és, a, és, a, és az önvád hogy biztos valamit nem csináltam jól, miért nem tudtam megoldani. Most mindegy, hogy ez reális, vagy nem, én nem a magyarázatokat keresem, hanem próbálom megemészteni, hogy hogy lehet elkerülni legközelebb egy ilyet, egy kudarcot, de ilyenkor az ember nincs abban az hogy elég nyitott legyen és észrevegye, ha valami szembe jön. Én félek mindig ezekről a hetektől, mert bak vagyok. De annak ellenére indulok, és ez a tárgyalásom is most, amire regyek Egy újabb esetleges munka és megbízás érdekében van. Ebből ki kell másznom, és akkor majd kisüt a nap, és jön a tavasz, meg nemegy ez a választás, és akkor lehet, hogy az agyam kitisztul. Most még nagyon-nagyon sok minden dúl bennem, és féltem is ettől a beszélgetést, de ha elragadnak az indulatok, akkor mindig hülye vagyok, de azt hiszem, hogy megóvtam most ettől magam. Köszönöm. De én se provokáltalak. Nem, aztán ezért mondtam, hogy köszönöm, abszolút. De. A te hangulati állapotodra melyik jelző most a legszerencsésebb ebben a szerencsétlen helyzetben, milyen hangulatban vagy? Elkeseredett, csügget, fáradt, szomorú, dühös, nem tudom. A kettős hangulat van, mert hullámzik a düh. Erős indulatok dolgoznak bennem, és a felelősség érzett, hogy viszont nekem most nagyon meg kell találnom, hogy mit fogok csinálni. És ez a kettő egymással vív. Általában éjszaka vív a legjobban, ez a legborzó szó, mert napra, napköze, helyre közben helyre indulok, Elindulok, csinálok. Ha megállok, akkor megint jönnek az indulataim. megint el kell indulni, csinálni, és én tudom, hogy ez a terápia, hogy csinálni, csinálni, és ez csak bejön, mert nem hagyom abba. Egyszerűen nem fogom abbaadni, és nem, nem, nem darcból bosszúból, hanem mert az életelemem. Tehát... Annak idején én azt gondoltam, hogy a, a gödörnél nincsen jobb edző, mert az ember gödörbe esik, elesik, föl kell állni. E, akkor voltam 20-30 éves. A. egy 62 éves embernek most ebből a gödörből felállni mennyire nehéz Beleértve, hogy voltak gödrök 10-20-30-40 évvel ezelőtt is elnézést a kérdését nem korfüggő egy előre nálam, szóval ezt én nem érzem egy sok szerencsét feladat mint 1993-ban amikor föl kellett állni amikor elvesztettem a lakásom az autón minden mert egy médiaválkozás, miatt a totál nullából is el lehet indulni jó, csak hát, mint, mint az kidőlt, az 15 vagy 20 évvel ezzel történt, de csak azt akarom neked mondani, hogy sok szerencsét, nem mondom, a jó szerencsét, mert ezt a bányászoknak szokták. Hát <gül> egyelőre egy kicsit bányászoljuk lent a mében. de jövök föl felé, majd a keszonra vigyázzam. Létezik, hogy először ismét a Bétútnál szól az meg? Na, hát most olyan feladatokat kell megvonnan, hogy nem lesz időm szeretettől rádiózni, az a bajom. Jó, nem akarom, hogy elkésél 10 órára, mert ha egy üzleti tárgyalás van, azon pontosnak kell lenni, mint a híreknek. Köszönöm szépen. János, köszönöm. Köszönöm. Hiá. Szervusz, Rózsa Péter, hallottak. Itt? És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János.